Розділ 39-й. Суджіяді почав кричати невдовзі після світанку. Перші кілька секунд він кричав із обуреною люттю, майже життєствердною у своїй людяності, але це тривало недовго. Менш ніж за хвилину все людське википіло, оголивши білу кістку тваринної муки. У такому вигляді воно і здійнялося з плити для екзекуцій. Повітря наповнювали, наче щось матеріальне, все нові нестямні крики, які переслідували слухачів. Ми почали чекати на це ще до світанку, проте це все одно вразило нас ударною хвилею, і ми, згорбившись на ліжках, у яких ніхто й не намагався поспати, всі до одного здригнулися. Це прийшло по нас усіх і торкнулося нас з огидною фамільярністю. Воно поклало липкі руки мені на обличчя і міцно стиснуло ребра, зупинивши дихання. На шиї в мене стало дибки волосся, а одне око сіпнулося. Інгібітор у мене на карку куснув мою нервову систему і зацікавлено ворухнувся. «Притлуми За криками було чути ще один знайомий мені звук Стишене гудіння збудженої аудиторії. Клин стежив за завершенням правосуддя. Сидячи по-турецьки на ліжку, я розщіпив кулаки. Стрічки з підшкірниками попадали на ковдру. Щось миготнуло. Я побачив мертвий лик марсіянина. Чітко, наче на ретинальному дисплеї. Це крісло. Від дискомфорту. Кружляють пилинки тіні та світла. Тужлива пісня про чужинську скорботу. Я відчував лик марсіянина у вихорі блискучого болю, не мертвий. Великі нелюзькі очі, що зазирнули в мої очі щимось таким, що... Я струсив це з себе. Людський крик не стихав, дряпав нерви, гризався в кістковий мозок. Вардані опустило обличчя на руки. Я не маю почуватися так погано, зауважила відсторонена частина мого я. Я ж не вперше. Нелюзькі очі, нелюзькі крики. Вонксават заридала. Я відчув, як це здіймається в мені, закручуючись спіралями, як ті масіяни. Інгібітор напружився. Ні рано. Самоконтроль посланця. і методичний аналіз людських реакцій у дуже доречний момент. Я зустрів його радісно, як закоханий на призахідному пляжі Вардані. Здається, навіть усміхнувся при цьому. На дворі на плиті кричав Суджияді, відмовляючись від звинувачення. Слова наче витягували з нього кліщами. Я потягнувся до стримувальної накладки в себе на руці, і поволі потягнув її до зап'ястка. Кістка під ним засіпалася. Я зачепив накладкою біомітки повторного росту. Крики суджяді неначе ж крябались щербатим склом по сухожилям і хрещам у мене в голові. Інгібітор. Холодно. Холодно. Стримувальна накладка опустилася до мого зап'ястка і повисла. Я потягнувся до першої біомітки. Може, хтось істежив за цим із Ламонтової каюти. Та я сумнівався, і без того вистачало видовищ. Та й хто, власне, стежить за арештантами? в яких на хребті сидять інгібіторні системи. Навіщо це? Довіртеся машині і займіться якоюсь вдячнішою справою. Крик суджіяді. Я взявся за мітку і рівномірно натиснув на неї. Ти цього не робиш. Нагадав я собі. Ти просто сидиш тут і слухаєш, як помирає людина. А за останні пару років ти робив це доволі часто, щоб це тебе не бентежило. Дрібниці. Системи посланця дурили всі надниркові залози в моєму організмі та огортали мене шаром, Холодної відстороненості. Моя віра, в те, що я собі казав, була глибшою замислення. У мене на шиї сіпнувся і знову всівся інгібітор. Малесенький надрив, і біоволокно повторного росту вийшло. Надто мало. Бля. Холодно. крик суджияді. Я обрав наступну мітку і злегка поворушив нею. Відчув, як моноволокно під шкірою розрізає тканину по прямій аж до кістки, і зрозумів, що знову відривається надто мало. Піднявши очі, я побачив, як на мене дивиться депре. На його вустах застигло запитання. Я розгублено всміхнувся йому і спробував зняти іншу мітку. Крик суджиядів. Четверта мітка була саме тією. Я відчув, як вона розрізала плоть по довгій криві, що перетинала та оточувала мій лікоть. Єдиний ендорфіновий підшкірник, яким я скористався раніше, перетворював мій біль на маленьку незручність, але мене все одно проштрикнуло дротом напруження. Я знову вчепився в брехню посланця про те, що тут геть нічого не відбувається і сильно потягнув. Волокно піднялося, на чинитка бурих водоростей з вогкого пляжного піску, залишивши борозну в плоті мого передпліччя. Мені обрискало лице кров'ю. Крик суджияді. У вічайдушному лементі то посилювалися, то послаблювалися вічай і здивування тим, що робила з ним машина, тим, що, як він відчував, коїлося зміцними волокнами його тіла. Кого що, ти в біса? Вардані заткнулося, щойно я на неї зиркнув і тиснув пальцем на свою шию. Я ретельно обгорнув волокном ліву долоню і зав'язав його заміткою. Тоді, не дозволяючи собі над цим задуматись, я розпанахав собі руку і вправно та швидко затягнув петлю. Тут нічого не відбувається. Моноволокно врізалося мені в долоню, пройшло керішар тканини, наче крізь воду, і наштовхнулося на інтерфейсну біопластину. Слабкий біль. Кров відступила тоненькою лінією з невидимого порізу, а тоді запрямувала всю долоню. Я почув, як вартані затамувала подих, а тоді вирискнула її вкусив інгібітор. Не тут. Казали мої нерви інгібітору в мене на шиї. Тут нічого не відбувається. Крик сучиядів. Я розв'язав вузол на волокні та прибрав його, а тоді зігнув і розігнув пошкоджену долоню. Краї рани на долоні широко розійшлися. Я запхав у щілину палець і. тут нічого не відбувається. геть нічого. Крутнув до розриву плотів. Було боляче, по ендорфіни але я отримав те, чого хотів. Під розшарпаною масою м'яса та жирової тканини показалася чисто біла поверхня інтерфейсної пластини, сіяна крапельками крові та тонкими шрамами біотехнологічних схем. Я розсунув краї рани ще далі, повністю відкривши частину пластини. Тоді відвів руку назад, гід несвідомо, наче солодко позіхаючи, і ляснув розсіченою рукою по інгібітору, і стиснув кулак. Ось його на мить мені здалося, що удача зрадила мене, Удача, що дозволила мені витягнути моноволокно, уникнувши серйозного пошкодження судин, що дозволила мені добратися до інтерфейсної пластини, не порвавши жодного корисного сухожилля. Удача, завдяки якій ніхто не дивився на ламонтові екрани. Удача, що неодмінно мала колись вичерпатися. Коли інгібітор ворухнувся під моєю слизькою від крові рукою, я відчув, як уся хистка споруда самоконтролю посланця починає валитися бляха. У моїй розідреній долоні вигнулась інтерфейсна пластина з користувацьким блокуванням, вороже до будь-яких незакодованих схем, з якими вступає в безпосередній контакт. І в мене за головою щось замкнуло на коротко. Інгібітор помер із швидким електронним пИСком. Я загарчав, тоді пустив до себе біль, стипивши зуби, потягнувся пошкодженою рукою назад і заходився знімати прилад із шиї. Тепер починалася реакція, приглумлене тремтіння, що бігло моїми кінцівками. Заніміння, що поширювалося в моїх ранах. Вонгсават, сказав я, знявши інгібітор, підено знайди тоні ломанако. Кого? Того унтерофіцера, що прийшов по нас учора ввечері. Притлумлювати емоції вже було не потрібно, але я помітив, що системи посланця все одно це роблять. Навіть коли мої нервові закінчення дряпала й муляла колосальна мука суджіяді, я витримував це з якоюсь нелюдською терплячістю. Його звати Ломонако ти, мабуть, знайдеш його біля плахи. «Скажи йому, що мені треба з ним поговорити». «Ні, зачекай. Краще просто скажи йому, що він мені потрібен». «Саме так і скажи. Жодних причин, тільки це. Він потрібен мені просто зараз. Так він має прийти». Вонксават поглянула на закритий вхід до Булькобуду. Він майже не заглушував несамовитого лемету Суджияді. «От там», – сказала вона. «Так, вибач. Я нарешті зняв інгібітор. Я пішов би сам, але так вийде менш переконливо. А на тобі досить ця штука. Я оглянув панцир інгібітора». Зовнішніх ознак шкоди, завданої проти втручальними системами інтерфейсної пластини, не було. Але прилад був млявий, а його мацальця зігнулися у спазмі. Офіцерка-пілот невпевнено звелася на ноги. «Гаразд, я піду». І ще одна вонгсават. «Так, не нервуй там». Я продемонстрував забитий інгібітор. Постарайся не збуджуватися з жодного приводу. Вочевидь, я знову всміхнувся. Вонгсават мить витріщилася на мене, а тоді втекла. Якусь мить після цього всередину проривалися крики суджияді, а тоді запона впала назад. Я перевів увагу на ліки перед собою. Невдовзі прибігло Монако. Проліз за запону перед Вонксават. Змучені крики суджияді знову на мить посилилися. І пройшов центральним проходом булькобуду до ліжка, на якому крутився калачиком і тремтів я. «Вибач за гамір», – сказав він, схилившись наді мною. Злегка торкнувся однією рукою мого плеча. «Лейтенанте, ти...» Я, замахнувшись у гору, вдарив його в оголене горло. П'ять тетраметових підшкірників швидкої дії, зі стрічки, яку напередодні ввечері вкрала моя правиця, опинилися просто на моїх основних кровоносних судинах. Якби я був у необробленому чохлі, то зараз би вже помирав у судомах. Якби моя обробка була слабшою, то зараз я б вже помирав у судомах. Прийняти меншу дозу я не наважився. Удар проломив ламанако трахею і розірвав її впоперек. Мою долоню з тильного боку залило фонтаном теплої крові. Ломанако, корчачись із дитячими від несподіваної образи очима, незграбно позадкував. Я зліз із ліжка, пішовши за ним. і моїх вовчих генах ридає над цією зрадою. І закінчив справу. Він повалився і завмер. Я став над трупом, пульсуючи зсередини від тетрамету. Мої ноги невпевнено ворушилися. Моє обличчя з одного боку прошивав м'язовий тремор. На дворі крики суджияді підвищилися, перетворившись на щось нове і ще страшніше. Зніми з нього мобільний костюм. Рішуче сказав я. Жодної реакції. Я розвернувся довкола і зрозумів, що звертаюся до самого себе. Депре та Вардані, заціпинівши, валялися на ліжках паралізовані. Вонксава цілкувалася стати, але не могла керувати кінцівками. Їхнє збудження було нато сильне. Інгибітори відчули його смак у крові і, відповідно, їх покусали. Блін. Я пройшов між ними, стискаючи понівеченою рукою пав і відриваючи їх з судомлених. Поводитися лагідніше під дією тетрамету було майже неможливо. Депрета Вардані, коли їхні інгібітори здохли, аж загарчали від шоку. З інгібітором вонгсават було складніше. Він раптово заїскрив і обпалив мою розкриту долоню. Пілоти блюванула жовчю і перелякалася. Я став біля неї на коліна і засунув пальці її у горло, зафіксувавши язика до кінця спазму. «Тебе все!» – запитання перебив вереск Сужіяді. Вона кволо кивнула. "Тоді допоможи мені зняти цей мобі-костюм. Його досить скоро почнуть шукати". Ломанако був озброєний власним інтерфейсним пістолетом, стандартним бластером і віброножем, який напередодні ввечері позичив Карері. Я зрізав з нього одяг і взявся за мобі-костюм під цим одягом. Костюм був бойовий. Вимкнувся і знявся з доречною в бойових умовах швидкістю. Для того, щоб вимкнути двигуни на спині та кінцівках і відстібнути каркас Вистачило 15 секунд і невпевненої допомоги вонк сават. Труп ломана лежав з роздертим горном і розкинутими кінцівками, наїжатівшись волоконними голками з гнучкого сплаву, що на мить нагадали мені трупи пляшкоспинів, заколотих і порізаних на напівфіле для барбекю на пляжі хірата. Допоможи мені викудити його. З... За мною когось вивернуло. Озирнувшись назад, я побачив, як сідає з опорою депре. Він пару разів кліпнув. І такий зосередився на мені. Ковач, ти... Його погляд упав на Ломонако. Це добре. Не хочеш тепер нарешті поділитися планами? Я ще раз востаннє пнув труп Ломонако і остаточно відкутив його від розкритого мобі-костюма. Мій план простий, Люку. Я об'ю Суджияді та всіх інших, хто там є. Ти ж тим часом залізь на Чандру та пошукай там членів команди або тих, хто принципово відмовився від цієї розваги. І тих і тих, мабуть, знайдеться по кілька душ. Ось візьми це. Я купнув бластер до нього. Як думаєш, тобі знадобиться щось іще? Він лише мотнув головою. Залишиш ніж і ліки. Де ті сранні тетраметові? На моєму ліжку під ковдрою. Я ліг на костюм, не роздягаючись, і почав замикати опори в себе на грудях і животі. Не ідеально, та часу в мене не було. Все мало бути гаразд. Ломонако був кремезніший за мій чухол, А підкладки поглинання сервопосилення в екстрених випадках повинні спрацьовувати крізь одяг. Ми підемо разом. Гадаю, це варто того, щоб ризикнути, і перш ніж розпочати, побігти до полісплавної хатинки. Я піду, похмуро сказала Монксават. Хріна, лисого, не підеш. Я замкнув останню опору на тулубі і перейшов до рук. Ти мені потрібна цілою. Ти єдина людина, здатна керувати лінкором. Не сперечайся, інакше нікому з нас звідси не вибратися. Твоє діло – залишатися тут і залишатися живою. Давай ноги. Крики Суджияді стихли до напівсвідомих стогонів. Я відчув, як у мене по спині пробіг тривожний холодок. Якщо машина вирішить відступитись і дати своїй жертві якийсь час на відновлення, глядачі з задніх рядів можуть почати розходитися напереку. Я вімкнув двигуни, коли ванксаватчі закріплювала останні опори на гомілково-стопних суглобах і швидше відчув, аніж почув, як ожили сервомотори. Зігнувши та розігнувши руки, зламаний лікоть прошив неконтрольований біль, а знівичина рука засіпалась і відчув їхню потужність. Лікарняні костюми конструюють і програмують так, щоб вони забезпечували близькі до людської норми силу та рухи, водночас захищаючи травмовані зони та перешкоджаючи надто сильному напруженню будь-якої частини тіла, що видужує. У більшості випадків параметри жорстко фіксують, щоб які-небудь дурні малі засранці не регулювали встановлення задля їхнього ж добра. І індивідуальні військові моделі так не працюють. Я напружився всім тілом, і костюм зіп'яв мене на ноги. Я подумав про удар ногою до висоти паху, і костюм швидко спрацював із силою, здатною пом'яти сталь. Довгий удар лівим кулаком ззаду. Костюм спрацював як нейрохімія. Я присів і зігнувся, знаючи, що варто мені забажати, і сервомотори піднімуть мене в повітря на 5 метрів. Я з машиною точністю потягнувся правицею і підібрав інтерфейсний пістолет Ломанако. На дисплеї замиготіли числа, щойно він розпізнав коди клину у моїй неушкодженій долоні. Зблиснуло червоне світло завантаження, і з поколювання в долоні я здогадався, що в його магазині резерви вакуумного командус. Кулі в оболонках, плазмове ядро з коротким запалом, підривний заряд. На дворі машина якимось робом привела суджія дідотями, і той знову закричав. Його голос уже захріп і зривався. За цим воланням здіймалися глибші звуки. то радісно гукав натовп. «Бери сказав я Депре.